як міг, розповів про переваги маневрених дій, в котрих ми переконались на власному досвіді боротьби. Вислухавши мене, Сталін сказав, що коли це дійсно так, коли рейди виправдують себе, то чи не зможемо ми здійснити рейд на правий берег Дніпра? Відчувши, що я завагався, з відповіддю порадив. Подумайте. І став розмовляти з кимось іншим. Про вихід на прообережжя України в нас ніколи і мови не заходило. Не осмілювалися і мріяти про це, доки фронт перебував на Волзі. Загін рейдуючий. В тому вся суть нашої тактики. Але ми робили рейди з одного району в інший. А тут говорилося про те, щоб пройти кілька областей, форсувати Десну, Дніпро, масштаби зовсім інші. Ну що ж, подумав я. Хіба операції, які ми починали з Хінельських лісів, із Старої Гути, своїми масштабами не перевершили все, що ми робили в перший час? Хіба літній рейд у Путивлі за своїм розмахом не залишив далеко позаду зимовий рейд із Хвощової? То чому справді ми повинні весь час кружляти навколо свого гнізда? Адже вся перевага нашої тактики в тому, що маневруючи, весь час тримаємо ініціативу в руках – Завжди можемо завдати ворогові удару в найдошкульніше місце Думаю, сказав я, вийти на правий берег Дніпра зможемо Навпроти мене сидів Сабуров, командир іншого українського партизанського з'єднання Він сказав, що теж волів би піти своїми загонами на правий берег Дніпра А що вам потрібно для цього? запитали нас Ми відповіли в першу чергу гармати, автомати, протитанкові рушниці Все одержити. Нам наказали тут таки скласти заявку на все необхідне для рейду Я підрахував скільки потрібно транспортних засобів для привезення всього, що хотілося замовити і жахнувся Цифра здалася величезною Сто літак овилетів Хіба можна зараз просити стільки, з докором сказав я собі, і взявся переписувати заявку, зрізаючи все наполовину. Перед тим, як подати Сталіну свою писанину, побоювався, що він зауважить. Он ви як розмахнулися, товаришу Ковпак. Та от проглянуто мій папірець, і Верховний запитує. Невже цього вистачить вам? Признався, що не наважився більше просити. Він повертає заявку і пропонує скласти її заново. Обмірковуючи новий перелік видів і кількості озброєння, боєприпасів та обмундирування, я подумав. Добре було б одержати для бійців чоботи. Але вирішив, що це вже занадто. І попросив черевики. Сталін, прочитавши написане, тут же викреслив черевики. Ну от. А я ще хотів чоботи просити. Проте не встиг я докорити собі, коли над перекресленим з'явилося чоботи. На прощання Сталін сказав, «Головне, товариші, це встановлювати ще міцніші і ширші зв'язки з народом. Пам'ятайте, партизани поки що наш другий фронт». Після прийому ми багато говорили про те, що нас, партизанів, Сталін, не випадково назвав Другим фронтом. Виходить, на союзників розраховувати не доводиться. Що ж, дійшли ми висновку, в радянського народу вистачить сил розгромити ворога і без чиєїсь допомоги. Не поспішають американці і англійці відкрити другий фронт у Західній Європі, то ми самі відкриємо його аж за Дніпром і далі у ворожому тилу. Зрештою, повертаючись на літаках у Брянські ліси, ми були твердо переконані, що наближаються дні докорінного зламу в ході війни. Наказ вийти в рейд, який ми з Сабуровим прочитали під розписку перед вилітом з Москви, не залишав щодо цього ніякого сумніву. Нам було наказано вийти в райони Житомирської і Київської областей з розгалуженою мережею залізниць і шосейних доріг, з численними переправами через ріки, які в даний момент найважливішими стратегічними об'єктами нашої боротьби. Завдання полягало в ширшій організації диверсійної роботи на цих шляхах, бо ними окупанти підвозили з Німеччини живу силу і техніку до Волги і передгір'їв Кавказу,